За народ, так заческа сказеться Подобається нам своєю інтелігентністю, посійною привітністю А надто ж тим, що владою своєю не надуживає Інший навряд чи дозволив би нам спати на редакційних столах А це ніби нічого й не помічає До Миколиних запізнень теж ставиться спокійно Знаючи, що дівчата в друкарні часом копіюють його манеру розмовляти баском, Поліщук ні, скільки не образившись, навіть порадив їм. «Запишіться у драм-секцію при клубі У вас є Дані. Ви, Ольга, могли б, скажімо, зіграти безталанно. І дівчата, здається, збираються скористатись його порадою. Скільки Поліщукові літ – невідомо. Але якщо придивитися в чуприні його накокушеній, де-неде уже і сиве пасем це проглядає. Для нас це ознака того, що людина багато думає. Дивно тільки, чому він досі ні рядка для газети не написав? Та хоч сам і не пише – але коли читаючи наші творіння, Поліщук висловить тому чи тому якесь зауваження, то воно на наш подив щоразу виявляється слушним. Іноді і похвалить. Добре ви хлопці про колгостних шовкопрядів оце розповіли, популярно. Я навіть уяви не мав, що воно таке шовкопряд. З Миколою, якого редактор частіше називає по прізвищу Товарий Житецький. У нього стосунки приязні, товариські. Іноді вечорами вони допізна ведуть у редакторському кабінеті довірчі розмови, де йтиметься не лише про Іспанію та шляхи розвитку мистецтва, а й про особисте. Тож згодом і нам від Миколи стане відомо, що в Харкові нашого редактора ждуть друзі, улюблена робота, і що навряд чи в нас він довго затримається, бо має він якусь причетність навіть до тих, котрі працюють в його інституті над розщепленням атома. Повідомлення про це одного разу промайнуло в газетах. Ні для кого в редакції не таємниця, що ми з Кириком мріємо про подальше навчання. Редактор теж у курсі наших намірів, і цілком їх схвалює. Навіть наші літературні захоплення він розцінює як річ цілком природну в такому віці. І варто хіба що поблажливої усмішки. А зовсім інакше ставиться до цього Кочубей. Він вважає, що наші літературні забавки це небезпечне хлоп'ятство, гра з вогнем, і така гра до добра не доведе. Однуху разу коли вихідного дня у безлюдній друкарні Ми взялись самі набирати свої вірші Найкращими шрифтами Світлим цицеро Та дефіцитним у нас курсивом Маючи намір потім Бодай в одному примірнику Надрукувати їх, так би мовити Власним коштом На чудовому призначеному Для продуктових карток Крайдяному папері Кочубий Випадково нагодившись «Дав нам таку нагінку, що думали, з редакції повертаємо. А він, дивна річ, навіть редактору він не доповів. Чому утримався від розголосу, для нас так і з загадкою. Коли ми просимо в редактора дозволу на літературну сторінку в червонім степу, а про це мова заходить при найменшій негоді, товариш Поліщук, що ботямати нас, нагадує. Даруйте на слові, але навіть Гоголь не квапився з публікаціями своїх творів, а дещо навіть спалив. Куди ж ви спішите? І тут же дасть завдання одному із нас побувати в Солоницях, а другому в Дикопавлівці, взяти участь у рейді і розгорнуто з художностями написати про тамтешніх буряківниць. «Адже то справжні героїні, – делікатно пояснює він нам, – від зорі до зорі на полі, та ще й при харчах відомо яких».